moi boas tardes, queridos ointes benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM para todos vostedes dúas oriñas de radio en galego gracias ao noso técnico Kiko Belinchón estos aí en antena eh, damos ya benvida tamén ao noso compañero Armando boas tardes, benvido moitas gracias Xulio é como non Kiko que o temos por ele tamén nas vías de son e a toda a audiencia que se xan todos benvidos e en fin Sobre todo humildade, caridade e sobre todo máis nestes tempos por culpa desa maldita e eh, maldito non digo nada máis que está facendo moito dano veña a cuestión é que nós tenemos dúas oriñas de radio en galego con intervencións dende Galicia, con entrevistas interesantes, coidámosnos que para vosotros e tamén con música, como a que nos vai poñer agora mesmo o noso técnico para que mm, inmediatamente poidamos conectar con Galicia vamos alá que Lorenzo que veña Lorenzo <risa> que dí La música de guade galego que cantaba costaca está en filarmónica de Galicia nada menos ¡Ole! para eso sivenos esa música para darllave en vida o no soy correspondente en la costa de muerte Oscarcar muy buena tarde Hol qué tal muy igual tarde cómo estamos ahí intentando <risa> levar adiante este programa que nos enche de satisfacción cada vez que pues... con bueno contacta, contactamos eh, contactamos con moitísima xente de por aí por certo, quero te dicir que despois de ti virá outro Oscar un, de Rianxo que que acaba de gañar un premio de, de literatura de, de, de novela bueno, pues ahora xa casi é difícil que coincidamos dous Oscars ¿eh? sí. dentro de calcarlau, porque sí. os nomes xa non xa non tiran moito para Oscar, ena que nos anos 80 era un hombre xa bastante común, ahora parece que xa non se tira tanto, ¿no? entón se encontrabaos trupexen prou, xa máse Óscar Reboiras Loureiro ah, e, no, e, e pois, pues acaba de gañar un, un premio un, precisamente por, por culpa de que a, o Concello de San Joan de Río uh -huh. con, convocou un premio con respecto a, a novela de Galicia Rural y, ah -huh. e y este, pois pues, acabou usando eh, o premio xa bueno, pues, ve... de eh, xuntar dúo, dúas persoas con o mesmo nome tamén o diría Armando Requeixo Eh, sí, sí, eh, mira unha cousa que estaba pensando a semana pasada non escutei esa segunda voz me parece ou estou equivocado ai non, no, non estaba, ah, non estaba eh, cantando, eh, no? eh, se sempre é unha alegría escutar as dúas <ríe> <ríe> non, ben, a semana pasada estaba, ah, estaba en Galicia pero non, oh. eh, non estaba aquí estaba. ah, bueno, bueno, perfecto bueno, pois pues nada Diño. Por a Costa da Morte estamos eh, ainda coas celebracións do Antroido, xa prácticamente pechando, mañán pues, xa sabes que, que bueno, el domingo que pecha o, o Antroido en moitos sitios, sí, uh -huh. pues xa se foi celebrando o enterro do Antroido a Sardinha ou como llequeidades chamar en moitos sitios de, uh -huh. de Galicia vai se sin embargo vamos como somos a terra da, da festa eterna <risas> eh, bueno, pois pues aparecen xa outras iniciativas por exemplo, mañá en Mazaricos vamos a ter a festa do Bolo do Pote oh. eh, non sei se comecheis algunha vez Bolo do Pote si, sí, eu comendo eh? estando facendo o Servicio Militar en Santiago Ah, e que tal? Mui ben e encantou Me encanme. Cualquier, eh, cualquier tipo de gastronomía galega oh, oh. é sempre ben sí. recibida. Sempre. Sí, é curioso porque bueno, o polo do pate sempre foi un pouco amigo pobre do do, sí. do galego non eh, sin embargo fixádevos que hasta queda marcha para ver unha festa para ir sí, eh? será sí, sí. pois pues, o concello de Maéricos que xa seaba facendo puis bastante anos eh, mañaás día 6 de marzo poderá a xente que queira chegarse a Debustalupo, que pues, foi bueno, con un montón de, de, de variedades. Aínda que como van nos indican desde a de, de organización que nos mandaron pues, a nota de prensa que pasa na Costa Puntual, uh -huh. sempre mantendo aínda as medidas porque, bueno, aínda siguen vigentes algunhas normas sobre normativa COVID, e que entonces é que sempre, pues, manter un pouco as, as formas. Muy moi e... ben. estupendo. Pois, pues, pues, uh, perfecto, un un lugar para poder achegarse oh, para poder degustar eh, ¿no? eh, degustar esa gastronomía que estuvo nun tempo pois pues, era a comida dos o cocido dos pobres si, sí, pero mm. sen embargo fixálegos que, que bueno, sempre queda marxe tamén para sí. para o bolo do, do pate por exemplo, a, a miña dona é unha aficionada eh? despeito, decíamos outro día que a ver si hai algún sitio onde comer un bo bolo do pate se sí, pues, sabrá que ir a Mastaricos, que. Non claro é isso Bueno, pues en eh, más cousiñas, por exemplo, eh, pues, no ámbito educativo, eh, esta semana celebraba pues se integró a asociación da que Santiago aquí de diversidade funcional, eh, levaba os colexios, neste caso a Cabo da área de Laxe, unha charla informativa sobre a consecuencia das lesións medulares Eh, coñecían os cativos de primeira man pues, a experiencia de unha persona que sofreu este accidente pues, nunha praia con, concretamente da, da costa mm. e eh, eh, bueno, pois pues, que, que desafortunadamente eh, tivo que, que afrontar pues, unha lesión eh, medular pues, que deixou pues, mm -hmm. neste caso a, a Adolfo Adolfo é o presidente da asociación que divulga moito pues, este tipo de accidentes nas praias, moitas veces Todos somos un pouco inconscientes, sobre todo os máis novos non? que non, non, non muitas os parece que os perigos non van con eles pois os chapuzóns eh, de cabezas eh, bueno, pois son accidentes moi frecuentes na, nas praias pois por non, non controlar un pouco a profundidade e tirarnos desde cualquier lado pero bueno, tamén falo de accidentes de tráfico e ir preparando a mocidade pois, eh, para, para o futuro ao respecto destas bueno destas deste tipo de accidentes que desgraciadamente se siguen produciendo por a zona. Si, sí, sí. pois hai que ter muitísimo coidado, claro que si. Sí. Bueno, eh, sigue coleando esta semana pois pues, o tema do secadoiro de conxritos de de Muxía, porque ah. finalmente parece que vai haber sanción para o para os promotores do do secadoiro, houbo muitísima contestación social incluso pois pues, Viky Ribadulla bueno, xente intelectuales da, da zona e eh, fixaron puis unha especie de movilización ciudadana non? para aclarar sobre todo eh, eh, separar un pouco puis a legislación tan estricta moitas veces pero unhas cousas neste caso para os ecadeiros de, de, de Conngre e non para outrass, non pero claro, cabo aquí estamos falando argumentámoso a semana pasada de, de manter unha tradición. Entonces, bueno, sí. intelectuais como Joan Fernández Carrer, como eh, pues, actores incluso, non coñecidos da, da, da sí. televisión de, de Galicia, pois pues, son recursos oughto, eh bueno, sete intelectuais que puxaron o grito, no sei sé, un pouco pues, para para bueno, decir uh -huh. que esto era un pouco surrealista o que estaba pasando respecto dos secadeiros de, de Congrio e ahora o Partido Popular un pouco para enmendar a plana o que di que bueno que se vai dar unha subvención para que podan pagar máis ou menos a, a ah. multa pero claro, o problema é que a legislación está aí é pagas unha pero igual pode sí. pode aparecer outra ah. ¿no? entonces a cousa pues, está aí candente uh -huh. e Moxía está moi en pé de guerra con todo este asunto é, bueno, pues, con, con razón, porque está claro que non claro. Non, non está moi ben. Hai que manter, hay que, hay que manter o, o patrimonio e iso é eh, parte do património, non sei se vos coincidí de pasar por unha xí e ver algún secadeiro destes. Si, sí, eu tiño visto, si, si. Pois quedan poucos, incluso a nivel de Galicia, e é unha pena que os máis novos podan perder non de, de ver isto e eh, bueno non me cansaré ainda que ocupo un pouco o espacio do vosso tempo para reclamar un pouco de cordura claro. por aí arriba moitas veces bueno sí. hoxe ou esta noite esta madrugada tivemos un terremoto no noroeste de, de Corme oh. moi pequeno si sí, de 2,4 grados entre 2,4 e 3,5 porque bueno hai que fala falar dunha, dunha magnitud e outros doutra pero sigue temblando por aquí a terra, ¿vale? sigue temblando, non de forma perigosa, tamén hai que decilo, mm. pero esta noite volvíamos a, a registrar ese, este tremores aquí cerca, mm -hmm. despues do susto que leváramos con un bastante máis potente xa hai un par de meses, dos que falar aquí que... Eh, tamén, pero no, no surda da costa neste caso, e, eh, bueno, eh, a xente, houve xente que o sentiu, eu concretamente non mentarei de nada, me preguntei aquí sí, na casa. Sí sí. sí, sí, fui pequeninho, pero, bueno, queda aí como anécdota tamén para que a, a teñades. Bueno. Eh, supoño que conoceis a empresa Inditex, non? Sí. Sí, que... sí, sí, sí, con ustedes, no? eh, bueno, sí, pues sí. Eh, no, que... Sí, sí, conostedes, non? Bueno, resulta que vai abrir un un almacén aquí na Na Laracha que vai a aportar entre 50 e 400 empregos e xa están facendo a, a nave e, é curioso as cursos, bueno, hai xente que critica un pouco as súas políticas laborais fora de de España incluso, pero eh, si sí hai que reconhecer que esta empresa, por lo menos na Costa da Morte si sí está apostando bastante pola uh -huh. Costa da Morte, abrindo pues, estes espazos, incluso había que un pouquiño, non? Porque pensaban que se iba a trasladar no seu sé, momento a sede de Arteixo a, a Zaragoza, al final pues, siguen apostando por Galicia. e bueno, aí que quedarse tamén con positivo en este caso os empregos van vir 60 man para a uh Ladacha -huh. para para, claro sí. eh, para, eh, para, para tanto. Muy ben, moi ben. unha un noticia boa. Os tempos de que de temos, é, é, vamos, fabulosa. Novos postos de traballo, lóxicamente, sí. E aquí, na, eh, para, para comentarvos tamén algo interesante sobre infraestructuras, a Diputación da Coruña ben acaba de licitar 10 millóns de euros do plan de conservación de vías pro, provinciais, non é que todo nos caia aquí a nós, a toda a costa da morte, pero bueno, repartese tamén aquí pola zona, esta semana o presidente que parece ser que vai ser candidato a xunte, tamén, Valentín González Formoso pois, eh, daba este anuncio no que se van a arreglar vías provinciais que normalmente suelen ser as que peor están e co cal pois, damos a benvida tamén a, este, a estes investimentos aquí na, na zona e despois eh, tamén comentarvos pois, eh, que esta semana se recoñecía a pedra da embarrada no Concello de, de Vimianzo como ben de interés cultural que se suma aos xa 27 existentes na Costa da Morte, que, bueno, sabemos e somos conscientes do gran patrimonio arqueolóxico que ten esta zona, pero que moitas veces... Um, ainda que parece mentira, pues pois non deixa de de ser pois, unha un título que está moi ben para a protección a veces, pois, bueno, non é toda que quixáramos. Non vouvos facer ah. un pequeno repaso se queredes. Sí. Recordamos, por exemplo, en Cabana, conocedes xa o Roman de Don Batte, sí. eh? eh, cultural. Mm. Este é evento de interés cultural desde o ano 78, casi nada, eh? Dole. Sí, sí, o a cidade de Borneiro, que está ao lado, que é pues, un poblado, bueno, que nos queda un poblado megalítico, aquí cerquiña tamén de, de Dombates, e vende interés cultural desde o 10 de marzo de 2011, tamén no Concello de Cabana. En no Concello de Cabana está a Torre da Penela, que, bueno, en daquén propiedad privada, o Concello de Cabana está esperando a ver si a compro. esta xa é máis da, da idade medieval, non? En Camariñas temos, por exemplo, o Castelo do Soberano, que foi declarado de interés cultural No 2016, eh, no Concello de Cés temos o Castelo do Príncipe, uh -huh. declarado en 1994, a Torre do Boedo en Cerceda. Uh -huh. Todo o conjunto histórico de Corcubión, o que é a zona histórica, uh -huh. está declarada desde o ano 1985. Non sei se visitaxe de Corcubión, o casco histórico, conservase bastante o estado ainda. Precioso. De feito, ce, celebrase a, a Feira, bueno, Mercado Medieval, no, no verano, uh -huh. sí. máis de nome de sullo. Bueno, pues este, este concello tamén ten o castelo do Cardenal que agora mesmo é propiedad privada, está restaurado, tamén é de, de ben bend de interés eh, cultural. Mm -hmm. Pero bueno, temos un montón de cousas, por exemplo, un fistear ermita de San Guillermo, sí. eh a a de Santa María das Areas, en Laxe, o arquivo de Vidal, da fotografía de Vidal, o fotógrafo mm -hmm. Vidal que bueno, eu creo que fotografiou prácticamente toda a costa da morte, a igrexa de Santa María de Talaya tamén en Malpicas Torres de Mens muy conocidas mm, también a Iglesia o Monasterio de Moraima en Moxía está, bueno, pues en Vimeanzo Castelo de Vimianzo, que supoño que o coñecedes pues fichadevos, está declarado de interés cultural pero desde 1994 tampoco estamos falando de, de, de tanto tempo ¿no? bien, sí, bueno <risa> e, <risa> en fin, as torres do alho para finalizar en faz, pues é outro de interés cultural interesante para que podan visitar os nosos orientes, se pasan por Aquí, por aquí por la costa da morte por Galicia. É sí. con esto que pues, finalizo a miña intervención. Queridísimos compañeiros, que hai <risa> que lle dicir a todos os sí. oíntes co que queiran, os que queiran ampliar toda esa información crónica e eh, resumida que ti sempre nos faz cada semana, que se poñan sí. na páxina de que pasa na costa.gal, que seguro que que terán muitísima máis cumprida información. E eu aproveito para dicir a todos os oíntes, sobre todo os da Costa da Morte, Eh, que todos os, eh, bueno, os da pasta morteos de fora, que sí. todos os domingos ás 12 da mañá se repite este programa que poden escuitar online desde a páxina o blog de Radio Roncudo, buscando simplemente Radio Roncudo, as 12 da mañan volvemos a conectar con Sempre en Galicia, e aquí estamos contentísimos. Moitísimas pues, pues, gracias, pues, pues, que é unha honra para nosotros que as, nosas, que sí. as nosas voces escoiten precisamente nesa costa queridísima. Bueno, Óscar, uh, unha aperta grandísima e eh, ata vindeira semana aquí estaremos, veña, moitas gracias a... veña, a... boa semana, a... Boa semana. A... Boa semana. vamos a poñerle outro bocadinho de música que temos, como xa si lle dixemos a todos os nosos aintes falando co Óscar, outro Óscar eh, agardando a nosa chamada veña, aí vai